As iemand vir ons een woord het, ons luister graag daarna. Morgen julle, terwyl ons hier die lied sing van You the air that I breathe en die feit dat God sy gees is ons sierstof en dan wat sy levende woord is die brood vir ons leven en dan sing ons die stikkie wat sê We're desperate for you, ons is desperaat vir hom En uit ons badkamer kyk ek op 'n boom en in die boom is 'n voel end en ek sê vir jou, nou die dag, ek sê check hy voel end hy lewe op een ander boom hy kry sy kost van die boom hy teer op 'n ander boom en ek besef skielik baie keer is dit wat ons doen ons geestelike groei is afhankelijk van sonda en van bybelstudies en van misschien nie televisie of En dit is nie wat het is nie, die voelenteer op die boom, maar die boom se wortels is by die waterstrome. En ons is nie voelente nie, ons is bome wat geplant is by die waterstrome, wat sy vrugje op sy tyd, waarvan die blare nie verwelk nie. En dit kom net uit hierdie desperaatheid vir die heren, hierdie verhouding wat ek net sê, heren, ek kan nie, sonder die leef nie. Ek is so afhankelijk van die inspraak, van die geeste teenwoordigheid, vir die woord wat geopenbaar word te my haar. Dit is my lewe. En ek besef het, om desperaat van te wees, is totaal afhankelijkheid. En om in ris te wees, is maar net te sorg, dat jou wortels by hom is. En die heren wil met elkien van ons self praat. Kijk, okay. Die samenkomst hier soos om jou te bemoedig en jou te bemachtig om buiten te lewe. Maar dit vervang nie daar die intimiteit en sy stem wat jy self hoor nie. Dit gee jou die energie en die hartloop en die huppel in jou stap. En dit bring jou tot ris. En hy is nie anime van die persoon nie. Jy hoef nie die bybel uit jou kop uit te ken nie. Jy hoef nie geleerd te wees nie. Die Heere sê, wees oos een kind, wees niet afhankelijk van my. Die Heere wil met jou praat, met elke van ons, en dat ons nie voelente is nie, hoor. dat ons rarig bome is by waterstroom. Ek sê in julle in 2015, dat jou workels by die waterstroom is. Dis my hart. Ek leer al om so door my customers te kyk, ek het customers hier voor ek opstaan, wat ek net eers zeker maak, is daar nou nie een van hulle op pad nie. Nou hoop ek hulle gaan meer word in 2015. Maar, van ons kant af, laat ons dit vir mekaar sê, ons sê in julle rechtig met een baie, baie vervulde, vervulde en geseende jaar. Mag 2015 rechtig die jaar van ris wees. As daar die ding in my hart is vir morgen, is dit ons in die ris sal ingaan dat ons begrip sal kry en sal verstaan, inzicht sal hee, van wat God bedoel by rus. Vader, ons dankie vanmorgen vir die woord, en vir die voorrecht om by mekaar te wees, en vir die ons wat terug is, om hulle te kan terug te verwelkom, en vir die wat nog op pad is, hulle te sien op hulle pad. Dankie vir die geleentheid, die uitdaging van nog een jaar, een jaar waarin jy belofte, waarin jy uitroep nog steeds standhou, laat jylle met God versoen. Ek gaan in my rus in, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En jyre, dis hoe ons aan die begin van hierdie jaar staan, en hierdie jaar nie net wil aanpak nie, maar hierdie jaar wil leven vanuit jy rus, vanuit die vrede, van dit wat jy alreeds afgehandel het. En ons ons samen zijn vanmorgen, sê in hierdie ochend, Ons sien jy vader, want jy is die begin en die einde, jy is ons lewe. Buiten nie, het ons niks nie. En ons eer jy vader in Jesus naam. Amen. Nou ja, ons wil bieke praat met mekaar, ons is nog steeds op hierdie onderwerp van Rus. Nou jylle onthou, ons het die afgelopen tyd van mekaar gesê, dat Godse liefde praat eindelijk van ris. Want Godse liefde, die woord agapai of agapau, is twee woorde, die een is die herder, die ander een is rus. My ander woorde is, soos die herder ons in rus inlaai, dis liefde. So as David dan in Psalm 23 sê, die Heere is my herder, kan hy eindelijk die volgende sê, hy kan sê, die Heere het my lief. Want dis Godse hart. Sy liefde vir jou, is sy begeerte om jou in rus in te laai. Ons het gesê verlede sondag, Eremea 29, 11, wat sê, my gedagte is, wat ek aan gaan julle koester is, gedagte van vrede, nie onheil nie, een hoopvolle toekomst, en die breers sê, sê, sonder geloof, het is onmoordelijk om God te behaag, hy sê, die wat na God gaan, met geloof dat hy is, belooner is van die wat omsoek, en as ons nie geloof het, nie as ons nie oortuig is nie, kan liefde nie sy sin in ons levens kry nie, kan Godse begeerte, om die hoopvolle toekomst, sy werkelijkheid in ons levens te maak, kan het nie werk nie, want beseef julle dat, 2014, was Godse jaar van sy welbaa. 2013 was die jaar van sy welbaa. En 2012 was dit. En so kan ons teruggaan. En 2015 is dit weer. En alles waarin ons nie gerust het in 2014 nie, is maar net dit waarin ons nie onself toegelaat het, om oortuig te wees, van dit wat ons deel is nie. En dit wat ons gaan miss in 2015, is dit waarin ons nie gaan toelaat dat die oortuiging kom nie, want onthou wat sy hy sê, sonder geloof is dit onmoendlik om die belofte van God, om God Godse droom vir een hoopvolle toekomst, een realiteit in jou leven te maak, dis daar, by God is dit afgehandel David sê dit, hy sê van God af, sal net goedheid en gins my volg al die dag van my leven, hy sê, so of het nou 21 was, of 1999, en of het 2015 is Maar geen verskil nie, hy sê, al die dag van my leven, is dit by God absoluut vast en afgehandel net goedheid en gins van om af, sal my volg, al die dag van my leven en reg so dis die eerlijkheid hiervan hy sê, jy is my herder jy is die een wat my lief het Ie is die een wat my soos herder in rust wil leie hy sê, daarom kort ek niks nie as ek daar is As ek by die plek kom waar ek hom toelaat, dan kort ek niks nie. Maar dis wanneer ek met my eie poging handbij sit, wanneer ek in een tekort inloop, want, wanneer ek met my eie poging handbij sit, dan is daar een onvolmaaktheid in, want my poging is onvolmaak. En Godse poging is die volmaakte. So as ek om in ris te wees, die definitie dan van ris, is om in Godse volmaakte in te gaan. Dis interessant, Hebreeus 4 praat van die ding, ons gaan bykie kyk na Hebreeus 4 vanmorgen, maar gebruik twee woorde daar, vir rus, as ons rus wil definiëren, hy sê, die eerste woord, is die woord katapausis, wat beteken om in rus in te gaan, beuiver jylle om in te gaan in die rus, dit die proces om in die rus in te gaan, maar aan woorde, wat beteken dit vir ons, dit beteken vir my en jou, dat ons gedachte verander, dat ons uit die gedachte van moeite, en inspanning en werk kom en by een plek kom om te rus om, die woord kata is om, hy sê, hy laat my neerlee, my by groen byvelde, die neerlee, die kata beteken om af te gaan jylle verstaan wat ek wil, om te gaan lee om, te gaan, om tot rus te kom, die kata maar nou is het interessant hierdie kata paus is die proces praat hy van God het ingegaan in sy rus En dan gebruik jy die woord kata pao. En kata pao is, is om te wees waar God is. Pao is ons ris nie. En kata is om in die ris in te gaan. Om ek wat te sê te gaan lee in die ris in. En God het klaar in sy ris ingegaan. En dis een belangrike ding wat ons moet verstaan. Is, as ons by Godse ris uitkom. Want ons het vleerde jaar gepraat, die twee soorte liefde en die twee soorte geloof en die twee soorte hoop. Da is Godse en myne en hoe dat ek myne kan ruil vir God sin, en syne is absoluut en myne is altyd feilbaar. En as ek my geloof inspann in plaas van om die beloftes te verkry, maar my geloof inspann om hierdie heerlijke eenheid met God te ken, hierdie, in hierdie ris met om te wees, dan word sy geloof in my oorgebou. Dan opereer ek nie in my geloof, wat altyd ergens om vastloop, en het nie genoeg is nie. Dan opereer ek in een plek, waar dit God is wat dier my werk, dan het ek rechtig net die voertuig geworden. En dit is Godse plan, mos. God het ons nie vir homself, een lichaam op aarde gegeen, en het my jou een lichaam gegeen, en gesê ek wil in jou kom woon, en jy sal my lichaam wees. So nou moet ons sy lichaam wees, en God wil net omsel wees, dier ons. Dit is sy hart. En daarom, as ek daar kan kom, dan sê ek, ek hoort niks, jy laat my neerleeg. Jy het gekat aphou, jy het gaan rus, jy het gerus van al die werke. Hy sê, Godse werk is voltooi. Nou, hier is een belangrike ding. Ek wil nie met die ding verstaan. As ons 2015 die jaar van rus wil maak, dan moet ons verstaan dat God rus. God werk nie. So jy kan sien die verskrikkeke mistasting in ons gebed in ons ou gebedslewe, ons ouwe testamentiese gebedslewe, het ons gesê, ach jere, beskerre my, ach jere, bewaar my, ach jere, voorsien vir my, ach jere, voorsien toch vir hulle, ach jere, denk toch ook aan hulle. En waar is God sy ris? As ons klaar klaargebid het, het daar net so lang van God dat hy moet doen. Maar God is in sy ris, hy het klaargedoen. En as ons dit kan snap vandag, dan besef, my jere, hy het het klaar, by hy is net goedheid en guns. Goedheid en guns is klaar oorbesluit, daar word nie een komitee saamgeroep nie, daar hoef nie een vergadering gehoud te word nie, dit hoef nie meer bekrachtig te word nie, dit is, dit is een realiteit, dit is een werkelijkheid, God is in sy ris, right. en as hy in sy ris is, ek as ek daar is, dan het ek opgewerkt, van my werke, ons sal nou bykie daarna kyk nie, en dit, hy sê, jy laat my neerlee, by groen, by velle, dit is so prachtig, hy sê dit in die broers net so, jy laat my neerlee, dit is nou nie een woord wat, Ons sê, ons lee babiekie neer. So die woord neerlee, is nie so'n algemene woord by ons nie. Maar, wat gebeur? Hy sê, hy sit my saggie, soos hy ouwe babiekie neer sit, sit my daar, waar, na waters waar rus is. Lee my in. Wat gebeur daar met my? Hy sê, hy verkoek my sê. Hy maak my jeugween, nie soos die van die arend. Hy skip vir my een rein hart. Hy laat my anders dink. Hy, hy haal al die moeite, al die, al die spanning, en die zwaar krij uit, en hy skip iets niets, die, hy verkoek my siel, hy sê, hy draai dit om, hy maak het niet, hy maak my denken niet, word verander dier die vernieuwing van julle gemoed, hy verkoek my siel, en wat doen ek in die proces, hy lei my in die spore, letterlijk sê hy dit so, hier is die prachtigste vertaling, hy sê, in die spore van gerechtigheid, in die spoor van wie jy is, jy is God is rechtvaardig, sy naam is die here ons gerechtigheid, nou lei hy vir my, in sy spoor, jy weet ek het altyd, ek het het so heel baie vertel, en ek kon toe ek een klein sienkie was, ons het een groot, een groot, een vijfakker plot gehad, die hele plot was omtrent te boord, en die grootste krisis vir my, ons het baie vruchtig eet, en lekker perske gehad, maar as daar mense kom, moet ons altyd gaan perskes plik, So dit was nie so hot nie, al die tannies, die tannies by die voordeur inrui weet ek, ek moet gaan by die uitgaan om te gaan perskesplik. In die aval maar, ek onthoud hoe ek klein was, hoe ek en my pa in die boord geloop het en gaan perskesplik het, maar daar is doorinkies en grasies en goed wat by steek en hoe pa gestap het met sy groot voete, en dan sy loop net achter my en dan trap ek in sy spoor, soos hy stap, ek hop, hop soe om my sy tree te kom, stap ek in sy spoor, ek voel nog, ek sien nog sy kortbroek en sy bene voor my, soos wat hy stap, en ek spring, spring so van tree tot tree, en hoe hy die gratis in die goede plaas geprapp het vir my, en ek een sachte landing maak elke keer, nou kom hy sê, God lei my, in die spore, van gerechtigheid, terwille van sy naam, hy lei my daar, hy dit waar jou in wil vat, hy sê, jy maak my hoof vet met olie. Jy salf my. Dis wat hy bedoel. Jy salf my met olie. Kyk my hierdie proces. In hierdie proces wat ons stap in die spore van gerechtigheid hop hop in Godse spoor achter om aan. Hy sê in hierdie proces word die parskype, word my denke vol en kan die olie oorloop. Hy sê salf jy my met olie jy maak my hoof vet met olie. Hy sê, daarom loop my beker oor. Ek wil jou vir 2015, dat jou beker sal oorloop. Besef jy, hoeveel tyd het ek en jy spandeer in 2014 om die beker vol te kry? Maar die beker sal van self vol word. En die vraag wat ons moet vraag, wat die sien en die sukses van 2014 of 2015 oor een jaar sal moet aandui, is hoeveel het oor geloop tot wat er sien was ek vir mense om my. Dit is die spore van haar rechtigheid. Hy sê, my beker loop oor, hy sê, hy bereid die tafel, a tafel van vetspijse, hy bereid die tafel voor my aangezicht, teen oor my teenstanders. In 2015 gaan daar goeders oor jou pad kom. Paulus waarski ons, hy sê, wie sal ons sky van die liefde van God wat daar Christus Jesus is? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of naaktheid of gevaar of zwaard. My teenstander. My teenstander gaan kom, hoe het jou Johan vanmorgen sê, die teenstander sal een paar goed na die tafel toebring, om te kyk, of hy my verhouding kan steel, of hy my geloof kan knou, of hy my rust kan wegvat, want dis wat hy wil doen, hy wil jou rust wegvat. Hy sê, nie een van die goed kan my sky, van die liefde, as God vir my is, wie kan teen my wees, net goedheid, en gins sal my moes volg, al die daaf in my leven. So sê jy wat gebeur, nou kom hy en hy sê, hy bereid die tafel, voor my aangezicht, teen oor my teenstander, Dit is fantasties nie. Ek en jy sit by een tafel van vetspijse. Ons sit vermoorde daarby aan. Dis ons geleentheid vermoorde. En dis die uitroep, dis die uitroep van die bediening. Ons het gepraat oor Hebrews 4 van versie 11, wat hy gesê, hy het aan die gemeente gegee, apostels, profeter, evangelist, herders, leerders, hy sê om wat te doen met die hele gestoeteris vir die dienst Hy sê, hoe kom? Toor dat ons kom, toor die volwassen man, die mate van die volle groote. Toor dat my beker oorloop, totdat ek ansit by hierdie tafel van vetspijse, totdat ek in plaas dat ek my eie spore moet trap, in die spore van gerechtigheid kan loop. Jy sien, ek kan nie een spoor van gerechtigheid trap nie, maar ek kan volg, ek kan een volgeling wees in die spore van gerechtigheid, so my poging gaat het nie maak nie. Maar hy gaat het maak, in die groot geheim van morgen, is dat God Godse geest in ons midden iets bin jou hart moet doen, om hier binnenkant te laat snap wat ek nie vir jou kan sê nie. Ek het nie vir jou woorde om vir jou te sê wat het is om in sy rus in te gaan nie. Maar daar is so iets. En nou kom die skryver van die breers en hy sê vir ons in die 4, kom lees saam met my weer, die 4. Hy sê, ons kan hierdie goed mis. En ek dink, elkeen van ons kan met waarheid sê, ons het al het van hierdie goed gemis. Ons het dit al gedeeltelik dalk daarvan gemis in die afgelopen jaar. Maar ons het nie nodig om dit aan te houmis nie. Nou wat is dit? Hebrews 4, hy sê daarby versie en hy sê, laat ons dan vrees dat er wat die belofte om in sy ris in te gaan, nog stand hou, dit nie miskien sal blyk, dat iemand van julle achtergeblei het nie. So die belofte is daar. Dis nie voorbij nie, ons het nie die bus gemis nie. Die belofte is daar, vandag. Vandag. Hy het nou in hoofstuk 3 gesê, hy sê, Vandaag is jylle sy stem oor, Verhart nie jylle harte nie, Dit is wat David ook gesê het in Psalm 95. Hy sê, verhart nie jylle harte nie, Maar gaan ons sy rus in. So, ons sien een interessante ding, ons sien een patroon. Toe God die wereld gemaakt het, Het hy op die 7e dag gerus, En God het die sabbadag, hierdie rusdag, Geseen en dit geheilig. En God gesê, Dit is my plan, Is rus. Recht? En toe weet ons, is die ris versteer. Adam het toegelaat, dat die vijand om is lei, en om nie die ris uithaal, en om uit, uit wees uit en doen in plaas. In plaas dat hy net kon wees wie hy is, moes hy nou kom doen, want dit was die leen van die vijand, en dit is die leen waarmee ek en jy tot vandag toe spook, nee. Goed, dit was die ris. Toe sien ons, 2500 jaar later, sien ons die volk Israël is in slavernie in Egypte, en dan in die slavernij kom die heren en sê, ek sê jylle rus gee, ek gaan jylle uitleid na land wat oorloop van melk en jening, dat ek die tafel kan dek vir jylle, die tafel kan bereid, teenoor jylle tegenstander. Recht. En nou leid jylle uit, en Joosja, Joosja leid jylle uit, uit die slavernijs van Egypte uit, na een beloofde land, na rus. Maar ons weet, dit is nie die rus wat God bedoel het nie. Hy het verder gegaan as dit, want nog a duisend jaar later, sien ons vir David, en David, ek schryf hem salam 95, hy sê, God sê, hy bepaal weer een dag om in die ris in te gaan, so hy sien, so hy praat is van een ander ris, en waarvan praat hy eindelijk, eindelijk praat hy, van vandag, die ris wat vir my en jou moeilijk is, beset jy hoe dat, God geprofiteer het, Joshua het, het bevestig het, David het bevestig het, door die tyd, en hier kom God, en hy sê, nadat God op baie maniere, en die die profete, tot ons vaders gesprek het, het in die laaste dag, tot ons kom spreek, door sy seun, sy seun is Godse spraak, sy seun is alles wat God vir ons gesê het, sy seun is die vervulling van elke profetiese woord, van elke ding wat God gedoen het, van die hele skariebeeld van Israel, van die Oud Testament, en sy seun is dit alles, en nou het dit op ons gekom, dit is een baie beter tyd, Omdat jy wat die breer 7 gesê het, gesê, aan die ene kant is daar die opeffing van die voorafgaande, van die skadewees, opeffing van die voorafgaande gebod, omdat die wet niks volmaak gemaakt het nie, die mens so'n eie poging. Hy sê, aan die ander kant, staan ons nou in die invoering van een beter hoop, waardier ons tot God nader. Die plek waar Jesus dit alles geword het, en ek en jy nou kan staan in hierdie heerlijkheid en sê, jyre, ons kan in die rissen gaan. Nou sê, laat ons dan vrees, dat terwyl die belofte stand hou vir my en jou, om vir 2015 in hierdie rust in te gaan, laat dit dan nou nie blyk, laat een van ons dalk achtergebleid nie, want ons kan, ons kan, ek kan met facette in my leven achterblij, en wat het ons gesê, to die mate wat ek toelaat, dat ek oortuig word, want hoor wat sê hy, hy sê in vers 2, hy sê, Want aan ons is die evangelie verkondig net soos aan hulle. Maar die woord van die prerikking het hulle nie gebaad nie, omdat dit by die woorders nie met geloof verenig was nie. Jy sien, as die woord nie geloof vind nie. Nou wat het ons gesê wat is geloof? Ek kan julle weer terugding, dink wat is geloof, maar dit nie van hybreers 11 vers 1 gee nie. Wat is geloof? Geloof is daai ding wat met my gebeur, wat hier binne in my gebeur, as ek die waarheid gehoor het. Geloof is daai ding wat jy inskop, wat jy binnen kan so maak, kom over jou beeld gee, omdat jy toe Elisabeth swanger geworden het met Johannes die doper, en Johannes die doper is binnen in sy ma, en hier kom Maria, en Maria is swanger met die Seen van God, met die woord waar dier God nou kom spreke, die vervulling van elke profetiese woord, en toe Maria vir Elisabeth groet, toe spring die klein Johannes binnen na haar, Jy sê dit waarvan ek praat. Vir geloof is iets wat gebeur, is die spring binnen in my, is die spring in my, wanneer ek die waarheid hoor. Wanneer ek besef dat Jesus die vervulling is van dit alles. Hy sê, nadat hy op, op baie maniere gesprek het, hy ons kon spreek nou, die is sy sien. Hy sê, en wees sy sien. Hy sê, sy sien is die afdruksel van Godse wese, Die afskynsel van sy heerlijkheid. En nou wil ek vir jou vraag, wie sê jy? Hy het ons self kom heilig, om ons as sy kinders aan te neem. Hy het ons bestemd van voor die grondlegging van die wereld, om ons heilig en rein, te erskip, om ons as sy eie kinders aan te neem, die visies 1. So wat boort ons te wees? Die afskynsel van sy heerlikheid, Die afdruksel van sy wese. Dis 2015 om in sy, in sy rust te wees vir 2015, is om jou lewe die afdruksel van sy wees te maak, te laat wees. Je kan dit nie maak nie, hy het het klaaggemaak, gelukkig, hy is in sy rust, hy het het klaaggedoen, om toe te laat dat hy dit doen. Maar hoor wat hy sê, hy sê aan hulle, hy praat van Israel, hy sê Israel het al hierdie beloftes gesien, of hierdie wonderwerke gesien, julle mooi denk, in 1 Korint 13 verduidelik hy, hy sê hulle die selwe, Hulle is allemaal onder die wolk en onder die vierkolom gewees. Hulle het Godse teenwoordigheid, sy beskerming, sy voorsiening, het hulle onder die wolk beleef. Hulle het elke dag daarvan geleef. Hulle die geestelike spuis geëet, onder julle die kwartels in die manna, uit die fontein, uit die rots uitgedrink, die ware substans van Godse lewe. Dit was die wonderwerke, wat hulle elke dag van hulle lewe gesien het. Hulle kleer het nie gesluid nie. En daar was nie een wat siek was onder hulle nie en nogthans, het hulle nie gegloon nie. En nou wil ek jou vraag, as ons aan ons gemeentiekie kyk, en nou sê, hoeveel wonderwerke het ons al in hierdie gemeente gesien, het jy al in jou eie leven gesien? En is jy in die ris? Jy sien, die wonderwerke wat ons sien, laat ons nie glo, verris nie. Wonderwerke maak ons opgewonne, ons het wonderwerke nodig in ons levens, Ons levens is een wonderwerk. Maar luister, wonderwerke hou nie, waar was die mense vir wie Jesus die wonderwerke gedoen het, toe Pilatus om uitgebring het en gesê, wie moet ek vir julle vry laat? Barabbas of Jesus, en hulle skree allemaal Barabbas, waar is die ouwens die gezond gemaakt het? Waar is die ouwens wat geëet het van die brood dat hy meer gemaakt het? Kom aan, waar is die ouwens wat sy wonders gesien het? Besef, die wonders het niks gemaakt nie, wonders laat ons nie geloo nie, wonders is omdat ons geloo kan ek het weer sê. Wonders, laat ons nie geloen nie. Wonders, volg ons. Hier weet Duitsers 28 sê, hy sê, as jy hierdie woord bewaar, vers 2, denk ek, sê dit, as jy hierdie woord bewaar, hy sê, sal hierdie sieninge jou achtervolg, en jou inhaal. <lacht> Luister, mense, kan jy voorstel? Jy is op vlug, sieninge is achter jou, maar jy vlug te vergeefs, want hulle gaan jou inhaal. He? Is dit ok, nie, is vir 2015? He? hy sê, hierdie siening is hierin al, maar wat sê die voorwaarde, die woord, luister mooi, dit is nie die wonderwerke wat hy laat gloed nie, dier die woord, wat sê Paulus vir die Romeine en Romeine 10, hy sê, die geloof dan is dier die gehoor en die gehoor dier die woord, hy sê, dit is nie die woord gloed nie, sal is die wonderwerke nie gloed nie, uh, vir Lazarus, of vir die reik man, sê Abraham, toe hy, vir Lazarus wil stuur na sy broers, to hy sê, as hulle nie luister na die woord nie, sal hulle ook nie luister nie, Al gebeur die wonder dat iemand uit die leeuwdeutheid opstaan. En nou het die wonder gebeur. En <laughs> hulle geloof nog steeds nie. En die vraag is, wat van my jou? Hy sê, aan hulle is die evangelie, hier die goeie nieuws, dat God nou dier sy sien praat, dat God ons geregverig geheilig het, en dat God ons afgesonder het, om ons as sy kinders aan te neem, en om ons as zodanig te sien en te koester, en te lei na waters waar Rus is, en ons siel te verkookt. En die tafel te berei van spuise voor ons, dit is die goeie nie, dit is aan hulle verkondig, maar daar was geen verbinding met geloof nie, hulle was so ingestel op hulle eepoging, dat hoewel hulle dit gehoor het, en hoewel hulle sy werke gesien het, dat hulle nie gebaat het nie, wat van my, wat van jou, ons sien sy werke, maar tot watermate is ons nog steeds ingestel daarop om in eie poging daad wees, om ons te, ons gaan nou daarbij kom, te beuiver om in te gaan in die rust, kon lees verder, hy sê, aan evangelie net soos aan hulle verkondig, vers 3, want ons wat gegloed, gaan in die rust soos hy gesê het, daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rust nie, en gaan nie, alhoewel sy werk van die grondlegging van die wereld volbring is, ek kan nie ons met die ding recht vertaal, luister, as goed dan in sy toren gesweer het en gesê het, jylle sal in my rust nie en gaan nie vergeer het, jylle het nou eenmaal jylle kans verbeer, ek het nou genoeg van jylle gehad, klaar my jylle. Dis wat die woord probeer sê vir ons. Maar is nie wat daar staan nie. Dis interessant as jy dit in die King James lees, jy het nie dalke King James nabij nie, maar as jy dit in King James lees, dan vraag jy die vraag, hy sê die vraag daar, hy sê, Yves, hy sê, if they shall, word net praat, as sê die king James, for we, we which have believed to enter into the rest, as he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest. Nou, luister, die woord wrath, in sy toren gesweerde, die woord, die Griekse woord is orgei, en orgei is passie, is a uitdrukking van passie, is a uitroep van begeerte. En, kan jy sien, Dit is nie die Godse toren nie, want jy sê, dit is nou ons dit buil vertaal het, want ons mos, ding was Gods kwaad vir ons. Maar God het ons nou eenmaal die kwaad gewerk in sy sien. So wat hy daar sê, is hy sê, hy sê, ek het passievol uitgeroep, saal jylle nie toch maar in die ris in gaan nie. Ek het het geroep vir Adam, ek het het geroep in Joosja'se tyd vir die volk, ek het het in Davidse tyd geroep, en ek roep het tot vandag toe. Hy sê, saal jylle nie maar, hoor jy, as hy sê, ek het in my toren gesweer, dan sê ons is afgehandeld voorbij, God het laag gesê, God gaan nie verander nie, maar dit is nie wat die afstaan nie, God hou nie op met roep nie, hy sê, Paulus even te moot is, so lang as wat dit vandag is, hierdie hoofdstuk 3 het gesê, so as wat dit vandag is, luister, God sê, ek nooi jou, kom met my risse, so, ek wil net dat julle met die ding recht sien, as hy daar sê, in sy toren gesweer, hy sê, God het uitgeroep in sy passie, en gesê, saal jylle nie toch man nie, is wat Paulus doen, Paulus word gesand, en nadat hy hom met God versoen het, dat hy, hy het Godse versoening aanvaar, hy het gesê, ja jyre, ek, ek aanvaar, ek gaan in die sporen van gerechtigheid loop, ek het die hand gevat, en nou word hy, as gevolg daarvan word Paulus gesand, hy kan nie help nie, hy het nie gesê, nou moet ek, moet iemand gaan praat oor die heren nie, hy sê, ek kan nie anders nie, ek is in barensnoot, ek is soos een vrou wat zwanger is, ek moet geboorte gee, want hier is een leven binnen in my, en ek kan dit nie vasthou nie. Hoor jy met hom gebeur? My vraag is, is dit met jou gebeur? Is hier die ding binnen in jou wat sê, ek kan dit nie vasthoud nie. Ek, ek vraag jou, kom vraag vanmorgen, en ek wil jy, jy, moet eerlijk daarop antwoord. Maar besef jy, as hier die ding jou beet gekryd, kan jy nie anders as om iemand te soek, met wie jy dit wil deel nie. Al praat jy met die beeste, hulle luister nogal, hulle draai nie om nie. Of met jou hond, jou hond sê jou rarig en luister, met wie wat dit waar ons oefen, maar maak zeker die geleendheid gebruik, hy sê Paulus roep het in, in 2 Korinties 5 vers 20, hy sê, ons drie oppas gesante, ons roep jylle toe, laat jylle hoor jy, God het in sy toren gesweer het, God het passievol uitgeroep het, hy sê, gaan ton toch in die ris, en nou roep Paulus uit, hy sê, laat jylle toe, en om op Christus wil met God versoen, is die woord is die passie, sien as daar een ding is, waar ek sien waar ris is is passie Hoekom verkoek hy my siel? Dit is waar hy passie bouw. Come on. Dit nie so nie. Dit nie in ons alledaagse leven so nie. Daar waar die passie gebouw word, is waar die vervulling gekom het. Is waar die een liefdescyklus om opvolg, op die volgende een. En goed, kom ons gaan aan. Hy sê, vers 6, Terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die, die goeie nies eerst verkondig is, dier ongehoorzaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer een dag, vandag. As hy soveel jaren later die David spreek, soos hy sê, vandag is jylle sy stem oor, vir aard nie, jylle aarde nie. Hy sê, want as Joosje aan die rus gegeet, sou hy nie van die andere dag spreek nie. Hy sê, daar blij dis, a sabbats oor, vir die volk van God. Die sabbats is nog steeds beskikbaar. A sabbats rus vir Godse volk. En ek en jy, kan daai sabbats rus ingaan. Dis ons deel, dis ons deel vir 2015. Nou sê en dis waarby ek wil kom, hy sê, want wie in sy rus ingegaan het, rus self ook van sy werke soos God van syne. So as jy nou die sabbadag dan wil verstaan, nie, dan verstaan ons, wat is die sabbadag? Die sabbadag is nie een sondag nie. Of van vrijdag aan tot zaterdag aan die meer correcte, die breuse sabbad nie. Die sabbadag is die dag waar ek en jy leef. Om te sê, dit is nie my werke, dit is nie my goeie dade, Dis nie my afkomst of my geboorte nie. Dis die Seen van God. Dis werk van my. Dis die werk wat my geheilig het. Dis die Sabbat. Om te sê ek is rechtvaardig nie omdat ek iets recht gekry het nie. Ek is rechtvaardig omdat hy dit recht gekry het. En toe het ek die goeie nies gehoor en toe daar iets in my gebeur. Geloof het in my gekom. En toe die geloof in my kom was hier in my binnenste een beweging. En kon ek reageer en kon ek oopmaak. Jy sien, God gaan nie jou tegen jou sin oortuig nie. God gaan omself nie op jou afdoen nie. Godse gees gaan nooit die deur oorbreek nie. Hy staan by die deur en uitlop. En die mate wat ek en jy gaan luister hierdie jaar, gaan dit wees. En nou kom hy in vers 11 en hy sê, laat ons ons dan beeiver om in te gaan in die ris. So dat niemand in die voorbeeld van ongehoorzaamheid val nie. Laat ons ons dan beeiwer om in te gaan in die ris. Nou, hier is nou ook een teenspraak. Ons moet nou werk om te ris. Nou, ek ken dit baie goed. Ek sê, ek moet nou dit en dit en dit en dit en dit, ek kan die lijst nog langer maak, wil jy nie verveel nie, afhandel, dan gaan ek ris. Julle wat nou net van vakantie af teruggekom het, hoe dit gewerkt net voor julle vertrek het, daar was een duisend en die ene dinge wat jy in plek moet sit om te kan gaan ris. Hoor julle? So nou klink dit, Maar hy sê, ons moet ris, maar nou moet ons werk om te ris. Want so klink dit. Want die Engelse vertaling gebruik die woord liberda, hy sê, ons moet werk om in te gaan in die ris. Nou, die twee wil nie met mekaar klop nie. Maar, die woord wat hy daar gebruik, in die Griekse woord spodatsu, spodatsu, beteken spodig, vinnig. Hy sê, moet uitstel, moet het nie langer uitstel om in te gaan in die ris nie. Moet nie langer wacht, om te ontspan en te sê, maar jyre, jyre het klaag gedoen nie, ek is die kind. Da is een gezag in my. Da is een hierdie probleem kan my oor my kom nie, dit is jylle ding nie. O, nou word ons gebombardeerd met die probleem, en onmiddellik is ons uit die ris uit. O, zodra so ons die probleem opgelost het, dan gaan ons ris. Ken jylle dit? Of is net ek? Huh? Die probleem kom, ek is uit die ris uit, ek vecht die probleem, die oomliks die probleem opgelos is, is ek in ris. Nee, ek is nie in ris nie, want dan het die vijand die volgende probleem gebring. En dan gaan ek door het totale jaar, en ek het van probleem na probleem gewerk, en uiteindelik in die einde van die jaar, dan moet ek gaan vakantie hou, want ek moet nou ris kry. Is dit nie so nie? Ek is glad nie tegen die vakantie nie. Ek sê elke ou wat gaan vakantie hou, en ek gaan self ook. Maar luister, ek boort nie te gaan vakantie hou, om te gaan ris nie ek rus in jou geval. As ek vakantie hou om te rus, is ek nie moeilijkheid. Ek praat van geestelik te rus. Ek leef elke dag. Ek en jy kan leef nie. Dus hy sê, laat ons dan nie uitstel. Laat ons dan nie tyd laat verloop tot ons ingaan in die rus nie. Laat ons dan nie verder toelaat dat hierdie krisis wat ek nou in my boerderij en my finansies en my huwelike en my verhoudings of wat ook al het nie, of in my lichaam het nie, dat hierdie krisis my nou uit rus uithaal, en ek dit nou eers moet recht kry om in rust te kom nie. Maar om by die besef te kom, wat ongeacht hier die krisis, ek is in rust. Maar besef jy, dan is rust nader aan jou is die krisis. Godse Gees, wat God in jou verteenwoordig, is nader aan jou is enige probleem. So wat ons doen is dit, ons sit met die oplossing in ons en ons parkeer die oplosser <laughs> en daarmee parkeer ons in een sin die oplossing, en ons gee aandag aan die probleem, soos groot verantwoordelike burgers van die land, recht, en waarmee hou dit ons bezig, dit is goeie goed wat ons doen, luister mense, dit is nie slechte goed wat ons doen nie, ons doen verantwoordelike goed, maar wie aan die einde van die jaar is ons klaar, ek wil sê, aan die einde van die dag is ons klaar, as vrijdag kom sê, na week, gelukkig, hoe kom, ons is nie in rust nie. 2015 is ons jaar van Godse rust. Sê, laat ons ons beuwer om in te gaan. Laat ons nie uitstel. Laat ons dit nie uitstel tot morgen nie, maar laat ons vandag, mag Godse geest vermoore die ding in jou hart doen, wat ek nie kan doen nie. Jy dit laat draai en sê, Jere, dit is myne. En daar praat van nie wie jas voorneme, Jy weet, een nieuwe jaars voorneme is een ding wat oubreek. Sê vir my, wie van jy het al al jylle nieuwe jaars voornemens, ek praat van ander jare, dit praat jy van 25, 10, Man, dit is net soos het die dieet. Jy stel hom altyd uit tot maandag, maandag morgen begin ek. Vooral die 5 januari is een baie goeie datum te begin die eet. Ek stel het net uit tot morgen. Nee, ek bly nie bry goed nie. Maar hy het een ander ding gesê gister, sy sê, kom ons onderneem. Jy sê, as ek onderneem, dan bind ek myself, ek gee my woord. As ek sê, ek neem my voor, ek het voornemens vir hierdie jaar, dan kan ek nog maak met hulle wat hulle wil, want het is net een voorneme. Maar as ek onderneem, dan gee ek my woord, ek sê, jyre, ek onderneem om in die rust te gaan ek onderneem, hoor jy, hier is iets anders, en nou sê hy, beuiwer jylle, onderneem gauw, om in te gaan in die russe, hy sê, want die ons wat ingegaan het, er is self van hulle werke, want nou kom hy en hy verduidelik dit, en ons het laatst zondag ook daarna gekyk, hy sê, vers 12, hy sê, want die woord van God is levend en krachtig, en skerper is enige twee snuinde swaard, en dit dring dier, tot die scheiding, van siel en geest, hy dring deur tot die scheiding van, nie, hy skyn die sieligeen, nie, hy dring deur tot die scheiding. Ons gesê, Godse woord kom le, tis in Godse gees, en my denke. Want jy sien, Godse gees is in my, maar kyk nou net hoe werk hy, hy is in my, woon in my. Maar nou kom hy en hy staan by die deur in die klop, hy sê, kan ek inkom, dit die deur van my denke. En dit wat ek nou doen, nou kom die vijand, die vijand meng in, jy weet soos een cellfoon wat op ontijdige tyd lei, hy kom meng in met die probleem wat hy skep, want hy is dit die wat stilslag geverwoes, hy is die mensemoornaar van die beginne. So hy kom met die aanslag van die verdrukking en die benauwdheid en die vervolging, en hy trek my aandag weg van Godse geest wat binnen my is, wat by die deur staan en wacht, en ek sê, hou net bykie vast, melkkoek oor op die stoof. Hoor jy, en so staan Godse geest, en hy klop, klop, klop, en die melkkoek op die stoof. Hoor jy hulle makkelijk gebeur het? En wat moet ons hier leer? Hy sê, Godse woord, die levend geworden woord, die die goeie nies, want dis wat van ons praat, die goeie nies van wat Jesus kom doen het, toe hy ons geheilig en gereinig en sonder vlek of gebrek voor God kom stel het, toe hy ons geheilig het as sy kinders, om ons as sy kinders aan te neem, as sy eiendom, vir hom aan te neem, toe hy dit kom doen het, en in ons kom woon het, is hy gesê, ek is nader jou as die probleem, nou staan Godse geest in die kop, nou kom hier die woord, en as ek die woord toelaat, en luister wat ek net nou gesê, ek het gesê, die rus van 2015, gaan direct everhedig wees, aan die mate, wat jy gaan, jouself beskikbaar gaan maak, en gaan toelaat, dat die woord, die scheiding vol, vol, tis in Godse Gees en jou denken. Want wat Godse woord dan doen, is Godse woord wil ek sê, vreed as het ware. Ek gooi die blauw vitriol, die kopersulfaat gooi ek in my swembad in. En as jy sien in wat er miniete maak hy die swembad blauw, hoe vinnig en hoe effectief dit werk. Voor jylle is die sikkel met die swembad in kopersulfaat. Dit die antwoord. En uh, hoe maak hy hy al gedood? Maar kiek wat doen hy? Hy vreed hy alge op en hy water is kristal skoon. Wat gebeur met Godse woord? Dit is alsof Godse woord die alge opvreet van die oudenke, die alge van doen. Die alge van werk in plaas van rus. Maar besef jy, die swoonbad is daar. Hy het al die potentiaal, maar ek het nodig dat die koopersulfaat sy werk doen. Ek het nodig dat Godse woord sy werk doen. Luister mense, luister weer, ek wil het starig sê, die rus wat jy in 2015 gaan hee, wat is rus? My hoof vet met olly, tafel van vet spuise, my beker wat oorloop, goedheid en gins, een verkoekte siel, hy het ons nie geest van vresachtigheid, nie nie een van kracht, liefde, en een gezonde, heelgemaakte denke, heelgemaakte verstand, hoor jylle, dis rus, dis jou rus vir 2015, Sê die mate wat jy hierdie ris gaan hee, is die mate wat jy gaan toelaat, dat Godse woord vreet en vreet en vreet aan die alge van doen, aan die alge van eie poging, aan die oudenke oude wat my jou weer terugvat, aan dit wat ons die verantwoordelijkheid gegeet, ons moet die probleem oplos. Luister, ons moet nie die probleem oplos nie, ons sal die probleem oplos. Maar hoe? Nie met moeite nie. Hoor my, nie met moeite nie, maar met kracht. Met die kracht van God Godse vermoe, met die weisheid van God, wat binnen in ons werk, dis hoe ons het gaan oplos, in 2015. Hy gaan opgelos word, maar sien jy, ek spring so vannacht, ek het amper hierdie ding binnen in my, dat as die probleem kom, dan sit ek alles op ophou, en die probleem moet aangespreek word. En ek mis alles, in die aanspreek van die probleem na groot moeite is die probleem opgelos, net om achter te kom, daar alweer drie nie was wat staan, om hanteer te word. En so laat ek en jy, jaar na jaar voorbij gaan, sonder om in herse te wees. Hy sê, Godse woord is levend krachtig, hy sê, laat God Godse woord toe, ons gesê, Disciple is iemand wat volg, nee, een volgeling raaid, right. so om om te volg, Jezus sê, as jylle in my woord bly, dan is jylle my disciples, dan lei ek jylle in die spore van gerechtigheid, want my woord is die gerechtigheid, en as jy in die spore van gerechtigheid verloop, dan moet jy in my woord bly, maar luister mooi, dit is een ding om te sê ek bly in die woord, dit is ander ding om in die woord te bly, wat beteken om in die woord te bly, dit beteken om sy woord te oordink dag en nacht, dit beteken om die gemeenskap van die gelovigis op te soek, dit beteken, jy weet ek kan kom, jy kan kom, jy kan sondag oogend kom sit, en jy kan onverander daar uitstap, Om jy moet een oude denkpatroon hierin stap. Een denkpatroon van is die rechte ding om te kom doen, ek kom sit en luister, en is mooi, en ek hoor nie een vijfde van wat gesê word nie. Jy moet iets gebeur, die mate wat jy jou denken gee, die afwachting waarmee jy hierin stap, die afwachting waarmee jy Godse woord neem, elke dag, en sê jyre, dit is ek en nie. Dit as alman hier, want God sy gees gaan nie die deur oorbreek nie. So jy kan hier instap, jy kan hier wees, maar die deur kan toewees. Jy kan jou bybel vaat elke dag, en jy kan gaan sit en lees, en die deur kan toewees. En is alles vertiele actie. Of jy kan toelaat dat iets gebeur vanmorgen, dat God sy gees hier een ding in jou doen sê jy ek kan nie anders nie, ek kan nie meer aan die lewe lewe, som in die rust te wees nie, hy sê, nou gaan hy aan, hy sê hierdie, hy sê, hy is levend in krachtig, skerp is het wees nie en zwaar, dring dier tot hierdie scheiding, en dan sê hy die prachtige ding, hy sê, en is hy beoordeel van die oorleggingen en die gedagtes van die hart, Godse woord beoordeel, hy veroordeel, hy luister mooi oor, hy beoordeel die gedagtes en die oorleggingen van my hart. Nou luister, waar le hy? Godse woord le nou recht is my hart en Godse hart. Want Godse geest verteenwoordig sy hart. Hy sê beoordeel haar van die gedagtes en die oorleggingen van die hart, van my hart en van Godse hart. Nou ek ons dink nou bykie mooi, Paulus skryf hier die Korinters 1 Korinters 2, 9. hy sê, wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, die hart van die mens nie opgekom het, die 25 die nie sê, het God bedinkt vir die wat om liefheid gedagte van vrede in die onheil nie, maar vrede, wat alle verstand te boven gaan, skryf Paulus vir die Philippense, hy sê, want het, die oog het nie gesien, die oor het nie gehoor, in die hart van die mens hier opgekom, en die God het dit bedinkt, vir die wat om lief het, en dan gaat hy aan, hy sê, maar God het dit aan ons, door sy geest openbaar, so as sy geest is hier, maar sy gees kan het nie openbaar nie, maar sy geest staan in klop, en ek los probleme op, heg, so nou staan sy geest in klop, en hoe maak ek die deur oop, ek maak die dier open, dier Godse woord, die toegang te gee, die recht te gee, die recht van weg, want ek weet, Godse woord, ondersoek die dieptes van God, my ander woorde, Godse woord, die Godse gees, wat sy woord in my verteenwoordig, Godse gees, ken die dieptes van God, hy het gesien, wat die oog nie gesien het, en wat my oor nie gehoor het, en wat my hart nie opgekom het. Dit het hy klaar gesien. Hy sê nou kom hy, en hy openbaar dit aan ons. Want ons kan dit nie sien, jy so moet dit openbaar. Ek wil hy, jy moet hoor wat ek sê vanmorgen. Ons kan dit nie sien, jy moet dit openbaar. So, wat is die verskil tussen sien en openbaar? Sien is iets wat ek prakties, hier so sien ek dit. Maar openbaar is die ervaring, wat God die binnen my hart gee, wat groter is dan sien. Omdat jy by Bartimees toe hy daar tegen die meer neer hier het, en hy is blind en hy kan nie sien nie, en hier kom Jezus van Nazareth voorbij, en geloof kom nie dier wat ek sien nie, maar dier wat ek hoor, hy hoor Jezus kom voorbij, en hy gebeur iets in hom, en hy sê, sien van David, wees my barremhartig, en hierdie oud sê, man, bly stel, ons gaan een wonderwerk sien vandag, hierdie oud wat kan sien, hulle besef nie, hy is die wonderwerk, sien wat gebeur in hom, En dan sê Jesus hierdie ding, hy sê, hy sê, hierdie is eindelike oordeel, hy sê, want, daar is baie wat sê hulle sien en nie sien nie. Maar hierdie ou wat nie sien is, juist die ou wat gesien het. So wat ek wil sê is dit, ondou net, wat in my geopenbaar word, is iets wat groter is, is wat ek kan sien. So, jy moet jouself daarvoor voorbereid, dat hier binnen in jou, a energie, een leven, een kracht, vrygestel gaan word, in 2015, as jy in hierdie pad loop, in hierdie rust gaan wees, wat hier binnen gaan werkt, wat groter is, as wat jy kan bid of dink. Jy gaan het eens probeer, bid of dink. Jy gaan nie, verstaan jy, jy, gaan sikkel om woorde daan te gee, maar dan gaan een beroering in jou binnens te kom, wat die heren gesê het, en die saai aan Jeremia'se penne, hy het gesê, jou binnens sal in beroering kom, al die goed, en al die trou, wat ek aan jou bewys. Komaan, hy sê, jou gebeente, sal weer groei soos jonge gras, en jou siel sal verkoek wees. Hy sê, hy sê, beoordelaar, die woord is een beoordelaar van die gedagtes in die oorligging van die hart. Godse geest word door sy woord verteenwoordig in my. En hy kom en hy en neem die dieptes van God. En hy maak hulle waar, maak hulle vas in my hart in. Right. Maar wat doen hy nog? Die woord van God ken ook die bedoeling van my hart. Salmo het gesê, bedrieglik is die hart, boor alle dinge. Sê, dit ons probleem, luister mooi, my probleem is dit, ek het myself, dier my leven, ek wil sê, gebrainspoel, met sekere gedagtes wat ek denk, sekere goed wat ek aanvaard het van myself, wat eindelijk afsootlik is. Kies mees, wat is so, God is nie kwaad vir my nie, so ek kan dit maar vir julle sê, sekere goed, wat ek myself mee geidentificeer het, dis nou ek die. Ons het ons lief om te sê, jy weet, ek is so en so ou, ek maak so en so, as ek so besluid, dan gebeur het so. Huh? Nou, baie van hierdie goed is, wat ons so is, is goed dat ek myself oor my lewe veroorloof het. My is nie Godse hart nie. My vraag, wat ek vraag, as hierdie goed is, wat ek nou myself oproem om te wees, is dit die afdruksel van sy wese. Is dit die afskunsel van sy heerlijkheid? Nou luister, God is nie bezig om te veroordeel nie, want God sy geest veroordeel nie. Maar God sy woord is bezig om een licht te bring, een licht te bring, wat duisternis uitjaag, want duisternis moet wijk voorlicht. En nou kom hy en hy sê, onderzoeker van die gedagtes en die oorlegging van my hart, en elke duister gedagte, wat ek selfs nie, luister mooi, wat ek selfs nie van weet nie, luister mooi, baie van ons het hierdie probleem, ons het hierdie leven begin leef, ons het hierdie goeders in ons levens toegelaat, ach man, net om te klaar huh? net om altyd die veronrechte te wees net om altyd te ervaren, o, oh, hierdie ouwe het het houde teen my, net om altyd negatief te wees daar is baie van hierdie patroone in ons levens wat gevestig is om buiten beheer te raak, ek is nogal goed daarmee om het te verloor vir die die goeders het ons hier binnen ons vastgehou, wie wat wil Godse woorde doen hy wil met sy licht, hy sê, dit penetreer, Godse woord, is een ondersoeker, een ondersoeker, so, weet je wat gaan hy, gaan, soos een tonnelkie, soos hierdie oons, wat die kamerai kies slig, in, en gaan in jou maag af, kyk wat jou daarom aangaan, daai goeders, hy so, en hy bring sy licht daar, en hy, hy wil hierdie duisternis, hierdie goeders, wat ek selfs nie eers, van bewus is nie, dit, wil hy vir my wegvat, hy sê, ek het alles nie gemaakt, wat jy nie toelaat, het het inderdaad niet word nie. Gedagte is nie van die hart. So sê wat gebeur, Godse woord werk na twee kante toe. Godse woord haal Godse openbaring, wat die oog nie gesien, nie oor nie gehoor, uit Godse geest uit. En hy plaas het binnen my gedagte, waar hy duister gedagte was, hy dit met die gedagtes en my leven veranderd en ek kyk oor my skouwer, en ek sê, waarlik, wat gaat aan nou met my? Ek is in hieris. Laaste vers, laaste vers, nou is op, is die tyd. goed, kom ons kyk, hier nog een woord, dat ek net wil die bijst, hy sê, en daar is geen skepsel, onzichtbaar voor hom nie, maar alles is open bloot, voor die oor van hom met wie ons te doen het, terwyl ons dan, dier die groot die oor priester, is Jesus het, wat dier die hemel doorgegaan het, namelijk Jesus die sêen van God, laat ons die beleidnis vasthou, want ons het nie een hoopriester, wat nie met ons, is dit nie fantastisch nie, wat nie met ons swakkede, medelij kan nie nie, maar een wat in alle opzichte versoek is, net soos ons, maar die verskil is, hy het nie geval afwoord. Nou sê hy, laat ons dan met vrijmoedigheid, na die troon van genade gaan, so ons barmhartigheid kan verkluin, genade vind, om op die rechte tyd, gehelp te word. Hy sê, laat ons dan met vrijmoedigheid, na die loormooie, na die troon van genade gaan. Julle weet wat genade nie. Genade is Godse onverdiende gins. Dit is gedagtes van vrede nie onheil nie. Dit is genade. Maar nou, sê hy, laat ons na die troon van genade gaan. Sêf my, hoe kan jy genade ontsnap? Is daar een manier hoe ou genade kan ontsnap? Sêf my, as jy, as jy besluit, jy draai jou rug op die Heere, jy wil niks van hom weet nie, jy kom nie onder die woord nie, niks nie, verander die feit dat jy geheilig en gereinig is, verander die kruis, kan jy die genade ontsnap? Wat sê David, hy sê, maak ek in die doodereik my bed, is daar, waar ek op die hemel, die is daar, gaan ek aan die einde van die sievoen, jy is daar, <laughs> hy sê, da is nie een plek, waar ek kan ontsnap van die genade nie, so, om na sy genade toe te gaan, is hy vertiele oefening, Dit is nie wat die skryfers van die breers sê nie. Ons staan in sy genade. Ons het dit ons die laatste paar sondag gesê. Ons dier die geloof gerecht verig, duid ons toegang tot die genade. Maar nou sê hy, laat ons na die troon van genade gaan. Wat is die troon? Dit is die ding waarop die koning sit. Recht, so waarvan praat die troon? Praat van gesag. Praat van die gesag van genade. Hy sê, dit dan, dat genade een gezag het, dat God met ongeduld wag om julle genade te reis, hoekom sê hy dit? Hy sê hy wacht met ongeduld, hy sê want hy wil, genade wil gezag uitoefen oor jou, Godse vrede vir hierdie jaar wil gezag oor jou uitoefen, Godse geneesing wil gezag oor jou uitoefen, Come on. hy sê dis wat ons, as ons die genade verstaan en ons kom in die gezag daarvan, dan besef ons, maar dan staan ek in die gezag, van Godse genade, die gesag van sy geneesing, die gesag van sy voorziening, die gesag van sy beskerming, die gesag van sy wijsheid in my leven, die gesag van sy rus. En as ek daar staan, wie kan die my wees? Wat sal my sky? Van die liefde, verdrukking, benauwdheid, dood of lewe, of overhede of machte, of hoogte op diefte, of enig ander scheepsel, teenswoordige toekomende dinge, wat sal my kan skui? Danse kan sy ris. Hy is om die rechte tijd geelpt word. En die woord vir gehelp word is die woordkie wat sê om vast te word, om vast te knoop. Brieks woord wat hy daarom sê, hy sê, ek wil jou vast in die ris, laat jy nie wegdryf uit die ris. Nie. Hy sê, jy is nou soos een boekie wat in die kai in die stil water ingekom het en nou maak ek jou in die jet die vast. Hy sê, om gehelp te word, is nodig om vast te wees hoe gaan ek vastwees die die onveranderlikheid van Godse woord? As die sê Godse woord is die een wat in die scheiding bring. Godse woord is die een waar ons ons ris vind. As ons Godse woord gaan toelaat in elke facet, dan gaan ons in Godse ris wees in elke facet. En dan weet ek, gaan 2015 vir ons die jaar wees van Godse ris presteer slader ek dankie dankie dat ons in Iris kan ingaan, dankie dat jy die hand uitgesteek het dankie van wat die binnenkant gebeur het die begeerde die behoefte om te sê jyre, ek kan nie anders as om met die een te wees, ek wil buiten nie het ek niks, ek wil ook nie iets hee buiten nie nie is my lewe, jy is die begin en die einde Ek eer jy vanmorgen vader. Dank jy vir jy sien oor ons. Dank jy vir jy woord in ons midde, dat jy woord beskakbaar is, dat jy ook vandag uitroep en sê, vandag as jylle sy stem hoor. En dat jy die woord geld vir elkeen van ons in die gemeente, maar elkeen buiten die gemeente. En heren, dat ons die voorrecht het om jy stem te kan word, wat na buiten te roep en sê, laat jylle met God versoen ons eer hier vanmorgen, ons eer hier vir die jaar, vir ons opgewonheid, die afwachting wat ons het, vir die jaar wat voorlee, jyre, dat hier die jare, beter jaar sal wees as ooit, en dat die woord wat gesê, duisternis kom oor die aarde, donkerheid oor die volke, is die selwe woord wat gesê het, maar oor jou, sal die lig opgaan, jyre, ons omhels dit vanmorgen, ek sê nie elke huisgezin, sê nie elke jiewelik vader, Ek sê nie elke verhouding. Ek sê nie se omstandigheid, elkeens lichaam. Dankie vader dat ons nie hoef te bedel of te soek na nie. Maar dat jy nie rust is, dat jy dit afgehandel het. En dat jy sien ons deel is. En ons sê die amen op daar die sien vermoor. Voor iedereen en elkeen wat hier is vermoor. Elkeen wat inluister en elkeen wat nie luister nie ons eer die vader, in Jesus naam. Amen. Baie sien vir julle gewonderlijke week.